اما بعد. ا بزدويم ليبيرين اتشمعرت ا امام بربه هريت رحمه الله شرح السنه ا جيبي ن نقطه 101 كو اوتوري رحمه الله كافم وقال بعض العلماء منهم احمد بن حنبل رديس ا برديتاروا منسن اチル وا احمد بن حنبل كان ثن الجهمي كافر Lejse min ehlil qibla. Dhe mu thonë se Gjahmit janë mos besimtar Nuk janë Prej njerëzve të qibles Prej umetit të qibles Dhe mu thonë Halalu dëm Pra gjakujti jesht halal Ile juar La jerithu wa la jurath Dhe mu thonë nuk të rashigon dhe nuk të rashigohet Thot Li ennehu qal Dhe mu thonë sepse Gjahmit thonë nuk ka xumâ, nuk ka xhamat, nuk ka bajrame dhe as zakat. Ëh, pastaj gjithashtu kanë thënë kush nuk thot Kur'anin është i krijuar, ai është kafir. Dhe ata kanë leju luftën kundër ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I kanë kundërshtuar ata që kanë qenë për dyre. Dhe i kanë vënë sprov njerëzit me diçka për të cilën nuk ka fal i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe askush prej sahabeve. Ata janë mundu që të asgjësojn, do të thon ti thënë, anulojnë xhamit edhe faltoret, do të thon mesxhidet edhe xhamit, për xhamit e vogla edhe të mëdha. E kanë postruar Islamin, e kanë anulu xihadin kan vepru për përçarje, i kanë kundërshtuar gjurmët, domethënë transmetimet Kur'anit dhe Sunetit. ë kan fol, kanë argumentuar me argumente të abroguara, janë argumentuar ë çështje që nuk janë drejt për drejta, të qarta, kështu që ju kanë fut ë dyshim e njerëzve në mendimet dhe në fenën e tyre. Pas të e vazhdo në thëtë, ata kanë bënë polemika ose polemizime dhe më thënë në lidhje me Allahun subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu kanë thëmë nuk eqziston dënimi i varrit, nuk ka haud, nuk ka shefat, s'ka gjenet edhe gjenem, ose kanë thëmë gjeneti edhe gjenemi nuk janë kryu dhe kan mohu sumicën e asaj që ka thën i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam saçi disa predjetarve do të thon kanë leju ë që ata të shpallën qafira dhe të luftohen, të vriten ë do të thon duke u nis nga këta besimet të tyre të sepse thot kush refuzon një ajet prej librit Allahut, aj e ka refuzu kuranin komplet, dhe kush refuzon një hadith prej haditheve të pengamerit sallallahu aleyhi vësallem, aj dëmë thënë e ka refuzu sonetin komplet. Dhe në këtë mënyr, aj është kafir, nuk i beson Allahut të madhëru e shumë. Mirë po ata me kalimin e kohës, pasi janë lonë të veprojnë, kanë gjetë mënyrë për të depërtu derit e pustetari dhe kanë gjetë ndihmë prej pustetarit, kështu që e kanë ngritë shpatën edhe kërbacin, dhe më thonë, kunder muslimanve. Në këtë mënyrë është, dhe të natë kohë kur ka humbë dituria për sonetin, e kanë ata e kanë postruar sonetin edhe kanë postruar xhamatin. Ështu që soneti edhe xhamati janë bë, domethën sikur e, të humbur as të fshehura. Nga se bidatët janë sfaj, edhe të folurit rreth bidateve dhe me bidate është shtu shumë, sepse atëre janë stu edhe pasuesit e xhamive. Ë ata e kanë morë kryesimin me, me gjlisët, si më thonë, sigurësot që i thonë akademite në ndryshme, edhe e kanë shfaqë mendimin e tyre, kanë shkryt e, për devimin e tyre, për rrugën e tyre, të më thonë, kanë shkryt libra, dhe gjithashtu e, kanë, ju kanë thonë njerëzve mjete, ose i kanë mashtru materialisht njerëzit, ju kanë dhënë spresa për për post dhe për pasuri. Kështu që kjo ka qenë fitnë shumë e madhe, sprovë e madhe në umetin islam. Pra prej saj kanë shpëtuar shumë pak njerëz, të cilët i ka mbrojtë Allahu subhanahu wa taala. Më pakta që i ka godit njerëzit nga ndëjtja më ta, kanë qenë që ata kanë filluar të dyshojnë për fenë natyrë ose kanë fillu me i e, pasu, ose disa kanë fillu me pretendu sa ata janë në hak, e, pa e ditë nëse ajo është hak ose batil. Kështu që janë bë, du më thonë në shumica njerëzve janë bë të dyshimt dhe është shkatru një piesë e madhe e njerëzve krijesëve, deri sa ka orëdhë koha e khalifës Gjaferë, i cili e ka pas lakabin el-mutewekkil aj du më thamë përmesti Allahu subhanahu wa ta'ala i ka shuit e ka fig zjarin e fitness e ka shfaq hakun e ka ngrit e hlisonetin sa që e hlisoneti edhe pse kanë qenë pak atër e kanë fidu me fol me të madhe edhe pse bidat gjitë kanë qenë shumë dhe thot imam bërbëhari deri në ditën ton. Mirë po, rruga e tyre dhe kokat e dalaletit kanë betë dhe kanë vazhdu dhe më thënë të jendë pranishëm në mesin e disa prej muslimanve dhe ka njërsë që ako ma thresin në atë rrugë duke mos pas asë një penges dhe asë njëri që ju delë du më thënë, ti pengoje nga kjo që ata bojnë edhe veprojnë. Duhët, kjo ishte fjala e imam Bërbeharit, rahim e Allah, pika njësine një, ku vazhdojnë të flase për gjëhmit. Duhët, që ajo është, si që kemi të regu, fitnja e parë, e madhe, që ka, ka plu gjithë umetin, Fitnja e parë në aspekt të devijimit në besimin në Allahun subhanahu wa ta'ala Sepse devijimet e më parçme kanë qenë në lidhje me njerëz dhe veprat e njerëzve Në thëtë këvaritçt kanë folë për mëkatarin më Në ajqeban një mëkat madhë kanë thonë së është kafir Në kundër të në tyre kanë dalë murgjet, gjithashtu në natë kohë kanë dalë shijat qi kanë fol për disa sahabe, ëh, duke vazhduar me vonë do të thonë që kanë shkuar në shirke këto me radh. Mirpo të parët që kanë fol për besimin në Allahun, që i kanë strëmbu, e kanë strëmbull besimin në Allahun në emrat dhe cilësitë e Tij, janë xehmit. Dhe ata janë të partë, do të thotë që kanë mri deri te halifja e muslimanëve. Do të thotë deri atëherë bidadzhi nuk kanë pas kanë pas, do të thon vetëm grupe të cilët kanë qenë të luftuar prej halifeve dhe gjithashtu ata e kanë luftu halifen. Është kanë luftu, do të thon kundër muslimanëve ose kundër pushtetit shtetit, shtetit muslimanëve në përgjithësi të parët të cilët kanë arritë derin atë pozit që, thënë, nga pozita e pushtetit, të detyrojnë muslimant të devjojnë, në më thënë të detyrojnë të hinë në bidatin e tynë, janë gjëhmit. Disa prej djetarve, ose shumë prej djetarve të asaj kohe, në mesin e të cilve është edhe Ahmed i Mënhambeli, kanë thonë se gjëhmit janë mëzbesimtarë. Në mesin aty në djetarve janë përveç imam Ahmed ibn Hanbel, gjithashtu Abdullah ibn Mubarak, Bukhari ju, Jusuf i Venësbat, dhe imamat më dhojtë asajkove, të cilët i kanë bëtë të këfirë gjëhmitë, për shka këtë besimeve që ka i kanë pasë, disa prej cilëve i ka përmendë këtu për behari. Më dhe imam Bukhari, Rahimullah, ka thanë, e kam sikur i kam sikur fjalte yahudive dhe kristerve dhe mexusive. Do thën fjalte yahudive, kristerve dhe mexusive dhe nuk kam pa kufër më të madh se e, kufri i xahmive. Do thën edhe pas analizës të fjalve dhe besimeve të xifutve, kristerve edhe mexusive ka ardhur në përfundim se Gjehmit, atë qka flasin gjehmit është kufër edhe mëj madhë sësa atë atjërët. Edhe nuk ka dyshim se, dhe më thënë, gjehmit e kanë më hu gjenetin, gjehenemin, e, e, rinjad, dhe thët, e, kanë më hu jetën në varë, kanë më hu se gjenetin, gjehenemi janë të kryumë, <coughs> po ashtu me devimet e cilsive të Allahutë, komentimet ata që ka e kanë bërë rëth cilësivet Allahut, për fundimi vjen se e kanë mëhu edhe eksistimin e Allahut, subhanahu ta e ta'ala. Ma dhe, jo vëqë për eksistimin Allahut, mirë po muslimant, në përgjit, në muslimant pra akidja e drejt e islamit, në kitë cështje pajtohet, dhe thëtë, në kitë cështje pajtohen edhe Yahuditët dhe krishterët se Allahu është mbijartë, është mbi qjellë, nalt, do të thonë edhe yahuditët edhe krishterët e pranojnë këtë realitet, do të thonë asaj çka ka mbetë prej akide se penha merva. Kurse xhamit thojnë nuk është nalt, nuk është post, nuk është djalltas, nuk është majtas, nuk është mrenë në krije, sa nuk është jashtë prekjesave, kështu më radh. Do të thonë se ë nuk është askund që është Kufër rërt në ekzistimin pra. e Allahut. Ë ose disa përtyrë thonë se është në çdo vend, që gjithashtu është kufër, pasi ajo aqitë ciel, ë, postrim, do të thonë te madhresia e Allahut, duke thënë se Allah është në çdo vend, duke mos i përjashtuar edhe vendet e fllihura edhe vendet e postruhme me këto më radh. Do të thonë Gjëhmito se përshkryjnë Allahun me përshkryjnë të azgjes. Dëmë thënë, jajapinë Allahut cilësit çka i ka, dëmë thënë, si i thoi, në definicioni i azgjes. Qka nështë azgjeja? Dëmë thënë, në atë mënyrë ata përshkryjnë Allahun, s'pana tala. Dëmë thënë, nuk ka asë një cilësi. Gjëto cilësi qka në kuran e sëne, dëmë thënë, atë të gjitha i më hojnë. Edhe... Nuk mundet asë në logike në njerëzve mu paramendu diçka që eksiston e që nuk ka asë një cilësi. Thon, asë nuk është i madhë, asë i vogël, asë naltë, asë postë, asë përparë, asë mrapë, asë, asë i dishëm, asë i padishëm, e kështu me radhë. Dë më thënë, kur gjo prej cilësive të allotë nuk pranojnë, edhe ajo është, dë më thënë edhe, edhe krijesat e ngurta, të pale vishme dhe pale logikshme e kështu me radhë, kan një numër të cilësive. Kurse ata ja mohojnë Allahut secilën cilësi, s'ka vjen në përfundim, do më thënë të mohim në në përfundim vjen tra mohimi i Allahut subhanahu wa taala. Prandaj duke u nisë nga kjo, do thotë padyshim se një numër i madh i dietarëve, imamave të mdhojt të diturisë asaj kohe kanë thënë se xehmit janë mosbesimtarë. Uh, si së tëtë këtu bërbëarit, dëmë thënë, Kale ba'dhul ulema, minhëm Ahmed i bunë Hanbel, El Gjehmi u kafirun, lejse min ehlil kibla. Dëmë thënë, nuk është nga mesi uh, umetit, nuk është në mesin e umetit, për është jashtë, nuk është prej njerëzëve të kibles. Dëmë thëtë kuptohet, muslimant e kanë kible qabën, edhe me ato dallohen, do të thotë ka shumë prej grupeve e, të lloj-llojshme. Do thënë njëherë ahlësune vel jamaa, edhe grupe tjera me devijime të lloj-llojshme, disa më të vogla, disa më të mëdha. Mirpo ajo që kanë është të përbasket në përgjithësi kur flitet, do të më thënë është se i drejtohen të njëjtën të njëjtës kiblë. Megjithse disa prej tyre kanë devijime edhe shumë të mëdha. ë ai raportat definumë chart ka thonë se xhahmit nuk janë për njerëzve të kibles, nuk janë domethën prej këtij umeti. Këta duke aluduar në hadithin ku ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi vesellem se yahudit janë ndarë në 71 grup, kristert janë ndarë në 72 grupe, kurse umeti im do të ndahet në 73 grupe. Të gjitha janë në xhehenëm përveç njanit kanë thonë cili është ajë grupë, ajë dërguari Allahut, kanë thonë ajë që e ndjekë rrugën të cilën e kam unë sot dhe sahabët e mi. E në mesin e këtyre sekteve, këto shtofte dy, në thotë përveç e hlisonetit, e në mesin e ty, në mesin e ty, dëmë thonë, ato grupët e të vijora janë shtofte dy, mirë po djetëartë i kanë përmbledh, në katër grupe. Këto shtëth të dy grupe i kanë katër e, baza. U në thanë katër baza për e cilave dekzohen. Kanë thonë e, kaderit, murgjat, khavarit edhe shijat. Dhe të kaderit e, ata që ka kam devrim në qështjën e kaderit, <coughs> murgjat edhe khavarit në qështjën e imanit si dhe shijat normalisht e jo, ba, esenca e tyre është prej kundërstimit në cëstjen e khilafetit, kus, os ose kusë është ma i vleshën prej sahabeve, kështu me rabë. Për këtën e katër, rrjedhin ato stavët e dy grupe. Prafërësist, se cili prej këtëre grupeve, se, se cili prej këtëre katër familjeve, si me thëmë të sekteve të devjuara, ka dikun rrëth njëzet fraksione. Në më thënë, prej kaderive dalohen, në më thënë, rëth njëzet, tëtëmdhejt ose nëndëmdhejt, e kështu me radhë, në më thënë, që vinë prafërësisht ose saktësisht të fëtëdy. E, thash se prej këtyne grupeve, për disa prej tyre, e, disa prej djetarve thënë se janë e, musliman, llogariten mesin e muslimanve, njerëzve të kibles, disa thonë se nuk llogariten, por për për murjiet, do të thënë, për, më falni, për Xehmit, nuk i futin do të thotë as në ato kat baza të devijimeve, schen. Ka thonë pra se është mosbesimtar, Xehmiu thotë halalud demi la jeri thuaj la yurat. Do të thënë ka gjakun të lejuar, çka do të thotë se nuk është ndaluar të luftohet, sikur që ndalohet të luftohet muslimani. Do të thënë ose pushtetari në realitet, nëse dikush ë vazdon, do të thënë atë devim, pra pushtetari e ka drejtën që me vrarë si dënim, do thotë dënimi me vdekje për dëvimet që i ka në këtë aspekt sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la yahillu damu mri'i muslimin illa bi thalatha do të thonë se gjaqu i muslimanit nuk lejohet as së si të derdhet përveçse në tri raste nëse dikush e ka vrarë dikën, do të thonë vritet për vrasjen, eh, gjithashtu vritet edhe i martuarit që ka banzinë dhe vritet ai që del prej islamit, do të thonë ai që ka qenë musliman edhe ka bë kufr, s'largu prej islamit, dersnda prej xhamatit. Dhe në këtë kategorin gjithashtu edhe xhamid, sipas asaj që kanë thonë dietar, edhe kanë thonë la jeri thu wala jurath, do të thonë as nuk trasigojn, as nuk trasigohen, sepse në islam eh pra lejohet me trashëgu vetëm muslimani muslimanin kurse nëse ndalon feja mes eh të trashëguarit dhe trashëgimtarit atëherë pengohet trashëgimia trashëgimia do të thon si ka thën Peygamberi sallallahu alaihi ve sellem la yerithu ehlu millateyn sitta do të thon eh oselayet evarath u kemal sallallahu alaihi ve sellem do thot nuk trasigohen anëtar të dy feve të ndryshme. Do thonë një musliman, një jo musliman, pra nuk trasigohen, pa marr parasysh as ti vdekuri ë ose i gjalli ai që ka musliman ose jo musliman. ë do thot këto janë për forcime, para se Xhamit nuk janë musliman. Edhe Pasta i ka përmenë autori, rahim e hudla, disa prej shkacheve, pse djetartë kanë thonë që ata nuk janë musliman. Një për aty në ka thonë, se ata thonë, la gjumua ve la gjemaë. Dëmë thonë, nuk ka gjumaë, nuk existon pra gjumaë, e asë namaz me gjematë. Edhe këto, nuk ka dyshim se këto të dyja, gjematin përgjësia, sidë mos namaz i gjumas, është simboli ma i dukshëm e i Islamit. Preketë simboleve, do thotë ë Ramazani për shemb është një simbol i Islamit, mirëpo më shumë është diçka e fset. Edhe agjerimi e kam qëllimin. Edhe gjithashtu haxi është një simbol shumë i madh i Islamit, ai është një herë në vit. Edhe bëhet në një vend caktuar, kurse Xhumaja është e, edhe Xhamatin përgjithësi, po si domos Xhumaja është simboli ma i dukshëm, ma i shfaqër edhe ma i ma universal, të thëtë ma gjithë përfëshires i islamit që bëhet në zdo ven edhe përserit e zdo javë. Ata, këtë simbol, dëmë thënë e kanë anullu, gjithashtu edhe dzuman, Pashtu, pas të e kanë thonë, wala sadhata, dëmë thënë azzekat, gjithashtu prej qështëve shkanë në bazë të islamit. Aterë shkanë betët prej islamit? punisan. Do mthan kurxo nuk ka e, që mund mu mu të kret, mos fac, mund duk për islamit. Do thot shoqirin, një herë kanë dash të më bë, krejtësisht a fetarë si thon, a islami. Mos më ekzistoi as xhuma, as jemat, as mbledhje e zakatit, edhe nuk mbetet kurxo. Do thot se cili vetëm ndoshta mren nën spirt, nëse i sigur, s'ka as munu komunizmi me na hiç neve e islamin duke i mbyll xhamitë këto me radh, duke pengu mbulesën etj etj. Do thot se qëllimi është për për ta penguar islamin një herë duhet mos mos t'jet ai dukshëm. Do thon tiete ata pretendojnë se individit nuk i pengojnë. Ama kjo në realitet kjo është pengesa shumë e madhe. ë pra mënyra për ta penguar islamin është që me bë islamin të jetë i fshehtë, mos të jetë i dukshëm, se kur është i dukshëm, a i normalisht është tërheqës, sepse është haku dhe haku ka drit vëzulluese, që ka i tërheqë njerëzit. Kurse, kur është, prandaj ata mundohen me mbulu këtë drit, që mos duket edhe mos ti të tërheqë njerëzit. Pikrish të Allahus subhanahu wa ta'ala, ka thonë, dhe më thonë me kitë kuptim, juridu në enjut fi unur Allah. Më thënë ata duan ta fikin dritën e Allahet. Bi efuahim, më thënë me gojt e tyre. Pra, përpjek e atyre është që ta fikin këtë dritë, mos duket, se kur sfaqet drita, atëherë sfaqen të metat e, e atyre s'kanë devijum, edhe gjithashtu, drita është t'i s'ka e bukur, s'ka i tërheq njerëzit, të pakëtën nëse bëjnë kureshtar, edhe mësojnë për islamin e të rekuptojnë se e është hak. Ata dojnë me fikë këtë dritë, mirë po, Allahu Subhanahu wa Teala e pletson dritën e ti, edhe pëse <coughs> mos besintartë e urrejnë këta. Dëmë thënë ata gjithë një e urrejnë për parimin e islamit, mirë po, aja është vetëm dorën e Allahu Subhanahu wa Teala. Kështu dëmë thënë gjëhmit, me përpjekin e tyre, normalisë se djetartë e kan e kanë kuptuar, kanë qenë të ndërgjegjshëm se ata doin me këtë të shkatrëhu Islamin. Përveç këtyre, anulimit të simboleve dukshme të Islamit, gjithashtu kanë thënë se Kurani është i krijuar. Mirë po, vetëm kaç, ata kanë thënë kus nuk thotë se Kurani është i krijuar, ajo është kafir. Ata do thotë, i kanë bërë kafira krejt muslimant, sepse muslimant kanë thënë Ashtu si thot Kurani edhe Suneti. Adha ta kanë thonë nuk janë musliman, sepse nuk thonë se Kurani është i kryum. Edhe s'ka dyshim se kjo është tradita e bidatgjive. Si ka thonë i bëntejmija, rahim e Allah. Bidatgjit shpikin dhe një bidat, në zjerin diqka, qka nuk ka egzistu, nuk e egziston në Kurani, asë në sunetin e pengamerit sallallahu a.sallem, asë se ka bëtë dikush prej sahabeve, asë prej djetarve të mdojt të abinve të tjerve tjerve, deri në periuda shumë të vëndshme, ata kanë shpikë diçka, pas ta i thoinë, kusë nuk e pranon këta, ajo nuk është musliman. Ose thoinë, kur dikush mënohët me largu atë obidatët, thoinë, përdojnë me prisfejnë, e kështu me radhë, edhe i luftoinë, ata askaj mbrojn sonetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam edhe shpesh her i spallin si mosbesimtar ndonjëherë direkt duke thënë se ata janë kafira se këto s'ka i mohojnë cilësitë e Allahut xhemite dhe pasuesit e tij në mëvonsem e saritë këto merat ata thon se kush thot që Allahu është i lartë ai është mosbesimtar më thon edhe o xhallar këto të na njëjtën fjalë thonin më thon se ai s'ka se Allahu është nalt, është kafir. Edhe përket, dhe më thonë, pasaj i luftojnë muslimant, kështu ka thonë i bëntejmija, pra ata shpikin diçka, që ka nuk ka egzistu, edhe për, për mos pranimin e asaj, i bëjnë qafira muslimant, edhe i luftojnë. Kjo është e kundërta plotësisht me gjendje në ehlusunetit. Ehlusunet e al-gjema'a nuk shpikin asgja tre, du më thënë edhe nuk nëzjerin asgja përvec asaj shka është në librin Allahut dhe në sunetin e pengamerit sallallahu në sëllim. Me gjithat, aj që nuk e, pran, nuk e pranon thirja në ehlë sunetit, nuk e pranon këtë hak të padushimt, nuk e bajnë ata me njëherë qafir. Edhe nuk i shpallin, du më thënë, të gjithë kundersarë qafira, sycë të regun pak maherët se bida të gjithë me sekte të ndryshme, me sekte të tjera të ndryshme, të llojshme. ë, sumica e, e detarëve, të them, sumicën prej tyre i llogarisin ë brenda islamit. <coughs> Përveç disa që kanë bidate, të cilat janë kufër i qartë, mirëpo edhe ata nuk i bëjmë kafira pa u shtruar argumentet, pa u larguar dysimet edhe pa u e lërgu ato keq interpretimet e kështu merad dhe më thonë që më stëmbetet as një arsyje për të thanë se e, kanë pas keq kuptim ose diska të njajshme pra ndaj, si që ka thoni përnë tëjmija e hlusunë e arafun nasi bilhaq më thonë e hlusuneti janë njerëzi që mësë miri e, njo, e njohin të vërtetën ose e njohin Allahun dhe janë më të mëshirëshëm për Kërëse e bidatë gjitë, në më thënë bidatët e tyre i nëzirin prej hamendjes tyre, prej epsheve të veta, dhe e, nuk e më shirojnë asë kanë, por nëse nuk e pranonë bidatin e tyre, atëre kluftojnë, të armicësojnë edhe të shpallin qafirë. <coughs> Prandaj, një prej aty në cilësive vequset, gjëhmive, ka përmendë, wastahallu al-sayf ala ummati muhammed do të thonë e kanë leju që mi luftu muslimant do të thonë mi vra kanë vrasa sa e sa dietar kanë burgos kanë maltratu kështu me radh vetëm për shkak të eh vetëm për shkak se nuk e kan pranu bidatin e tyre të kurse pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum Haramun alaikum, dhe më thanë gjaku juaj, pasurit tuaja nderi juaj, mes njeri tjetëri, dhe më thanë janë haram për njeri tjetërin, pra e, këhur me të jomikum hadha dhe thëtë sikur e, si që është haram dhe ishenë kjo ditë fi shahri kum hadha dhe më thanë në ketë muaj fi belet i kumhedha në këtë vend. Pra, këtë e ka thonë ditën e Arafatit, gjatë hudbes, që ka ka mbajtë për nga meri sallallarë nësim, hudbes lem të umirëse, dhe thotë gjaku i muslimanit, nderi gjithashtu i muslimanit, dhe pasuria muslimanit janë haram për se cilin musliman, përveç nëse a jep diska vetë prej pasurisë të ti. Më thonë, përveç pasurisë, nëse jep me eh pa tim, çofta ajo me tregti halal ose me pramësit blerje ose me dhurim, dhurat ose fali e kësosurrad. Përndryshe pasuria e muslimanit është haram. Eh gjaku i muslimanit gjithashtu është haram të derdhet dhe eh nderi i muslimanit është haram të në përkëmbet, më shumë se sa çdo sentritë, do të thonë kjo është më e rëndë se çdo sentri tjetër, më e rëndë se çabia ma shenë që ditë arafatit e, në meke, dëmë thënë në vendin e shenë të Allahut. <coughs> Kurse bidat gjitë në përgjisi dhe të partë të ty në Gjehmit, dëmë thënë edhe para tyre këvarisht të kështu me radhë, e kanë bëho halal gjakun e muslimanve edhe kanë bëho halal ngritje në shpatës kunder e, muslimanve. Prandaj, pengamiri sallallahu e nësillem, Ata që ka të partë e kanë filu, dhe të të këvarit që e kanë bën halal Mi vra muslimant I ka qëjtë për nga meri sallallahu anem sëllem Shërru lë khalqi dhe lë khalika Dhe më thënë kërjesat më të fliqura, më të postra <coughs> Kërjesat më të këqia dhe të të që ka egzistojnë Pa është të ka thënë shërru qatë latë ahte edhimi sëma Dhe më thënë ata janë të vrarët më të këqin në në Kupën e qillit. Dhe thot, ata janë, në kur e, ata luftojnë me muslimat, normalisht edhe pëtyn e diku zhvritet, ata janë të vrarët më të këqi. Nuk ka, du më thonë, një e, i vram tjetër që është me i ketë se ata. Me ketë ata, thot, khalafu men kane qablehum. Du më thonë, Gjehmit i kanë kundrështu ata që kanë qenë para tyre, do të thotë sahabët dhe dietarët e islamit, eh tabinët, pasuesit e drejtë sahabëve, i kanë kundërshtuar me këtë akide, çka i përmendëm, i kanë kundërshtuar me këto mendime devijuara, edhe i kanë kundërshtuar gjithashtu në ibadet, mënyrën e adhurimit, edhe kjo eh secilit njeri të mençur që do të më mjaftojë si argument në më thënë qëfëse dikush e kundërson rrugën të në të cilin ka qenë për nga meri sallallahu e sëllem, dhe sahabët atëherë nuk ka nevoj për diskutim, rrëthasaj, a është udhëzima për devijim, nuk ka nevoj për argumentim, në më thënë masi nuk i ka bëhatë që ka i ka në bëhatë sahabët atëherë sigurishtë se është devijim. Edhe thëtë, uëm të hanun nëse, bëshej in lemjet e kellem fihi Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam wala ahadun min ashabihi do thot i kan van në sprov njerëzit për me diçka për të cilën nuk ka folë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa sahabët e tij edhe këtu gjithashtu aludon në tregimin e njohur kur halifja al-Wafiq e, al e ka thirr Imam Ahmedin i cili ka qenë i prangosur i lidhur edhe nuk ka mund të falet në burg ka kërku mu fal e kështu me radhë dhe më thënë rastin që ka kemi përmen edhe ma heret dhe i ka thonë khalifës dhe të thotë kur khalifja ka kërku që a i debatoje me Ahmedit Bënebiduadin ka thonë i mamahmedi a i nuk është i fort për me debatu me mu dhe më thënë nuk është në shkallë që me mund që të mund debatoje me mu atëherë ja ka bohë disa pytje i ka thonë, kjo ckë për të cilën ti i thret njerëzit, a ka, ka thirë në pengameri sallallohën e sëmëta, ose jo. A i ka thonë jo. Dhe kjo ka qenë, dhe më thënë, përfundimi i, i debatit, sëpse i ka thonë, nëse diçka që nuk ka thirë pengameri sallallohën e sëmëta, pas ta i ka thonë, a e ka ditë pengameri sallallohën e sëmëta, nëse me nuk ka ditë, e kështu me ratë, i ka thonë nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se më al ka ditë edhe ka hesht, atëherë pse edhe ti nuk hesht. Pra si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse është që ai e ka ditë, edhe nuk ka nuk ka thonë, kështu që atë që e thoni ju, atëherë edhe ju duhet ta bani të, të njëjtën, mos të flisni për të heshtni. Pra tregimi është i njohur edhe kemi përmend. Për këtë ka për qëllim se i kanë vënë në sprov njerzit. Domethënë kanë sti që të thonë se kuroni është i kryum, diçka që nuk e ka thonë për nga mërë i sallallahu në sëllem, mas asku shprej sahaba. Edhe, si që thotë maheret, u a radu ta tila lë mesajgjidi wal gjawami, du më thonë, ka kam dasht që ti anullojnë, ose ti zbrazin, ti azgjësojnë, gjamit. Du më thonë, mas me pas gjemat, mas me pas thon, shfaqe të islamit. U aohenu lë islamë, dhe thët e kanë pështru islamin, edhe thët wa attalu lë gjihad, dhe thët e kanë, kanë anullu gjihadin, gjithashtu, dhe më thënë, derin atë kohë dihet se muslimantë kanë qenë vetëm në përparim e si për. Në kohë në gjëhmive, përveç në filim luftën që ka bo el Mu'tasim Billa, të khalifja i parë, i tyre, dëmë thonë, s'ka ka qenë ndinkum prej gjehmive, pas saj, krecisht janë ndalë, ata prej përhapjes të islamit, dëmë thonë, kjo ka qenë prej, në do thotë, prej kurtheve, edhe e, tëksijave që ata ja kanë bo muslimanve në përgjësi, dëmë thonë, që e kanë anullu krecisht gjihadin, pra gjihadin seriatikë, në tëtë xhalifja xhalifët e tyre më çka kanë ardhur nuk kanë luftuar dhe nuk janë interesuar për, për hapjen e islamit. Ëh dhe ata thotë kanë vepruar për përçarjen e muslimanëve. Wa amilu fil furqa wa khalafu al afar. Ata kanë kundërshtuar xhurmën, do të thonë kanë kundërshtuar atë që s'ka sh transmetuar Kurani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. I kanë i kanë mohu gjithë ato argumente kur kanë të cilat kanë bënë me cilësitë e Allahut. Eh wahtadju bilmutasabih. Ave kan mar argument ajetet e, ose argument, domethën argumentet e Kuranit e Sunetit, ata që nuk janë krejtësisht qarta ose që nuk janë drejt për drejta, siç i ka përshkruar Allahu subhanahu wa taala në Kuran maherr thot huwal ladhi anzala alayka alkitabe minhu ayatum muhkamat Më thënë Allahu është taj që të ka zbrit të librin Dhe në të ka ajete të qarta Të detajuara Hunë në umul kitab Ato janë baza e librit Va u kharu më të shabihat Edhe disa ajete që ka janë me kuptime Dhe më thënë më të shumëta Fa emme lëdhine fi kulubihim zejkun Fa jetë të bihune ma të shabaheminhu Ata që ka kanë devim në zemrat e tyre Ata i ndjekin uh, ato ajete që janë me mësum kuptime, i ptiga e lfitne, dhëmë thënë duke dasht të bëjnë fitne, u e ptiga e të uili hi, edhe duke dasht të komentojnë ose të shtërëmbrojnë komentimet, u e ma ja'lemu të uilahu illa Allah, kurse komentimin atyre ajete dhe nuk e di asë kush përveç Allahu të derinë, fund të ajetit ku thëtë Allahu varra si khune fil ilmi je kulune amen nabihi dëmë thënë ata që janë të thellum në dituri, thënë ne i besojmë atyre kullum min indi rabbina dëmë thënë të gjitha janë prej zotit ton pra kjo është ajo që Allahu i ka paralemru muslimant për para dë thëtë se ata të cilët edhe si që ka thënë për nga veri sallallahu a nësillem kur të shihni ata që i kërkojnë ajetet që ka janë më të shabi dhe më thonë me ma shumë kuptime atëherë djeni se ata, janë, ata që i ka përmendë Allahu prendaj ruhuni prej tyre edhe nuk ka dyshim se mesajeteve s'ka kontradikta dhe thot, ato të ata që ka janë ajetet të drejt për drejta s'ka flasin direkt dhe qartë për disa qështje në bas të atyre kuptohen edhe ajetet tjera s'ka për sum njerës nuk janë krejtësisht qarta. Nuk do më thonë se adhe janë të pa qarta, po për sum njerës s'ka nuk kanë dituri, nuk janë krejtësisht qarta. Mirë po nuk ka dysim se ato të gjitha janë, e, ajetet janë harmonime njëra tjetërën, nuk ka kunderthanje mës të tjene. Se ka thonë Allahu, Vële u kane min indi gajri Allahi, le u e gjëdu fihi khtilafen këthira në më thënë që vëse Kurani kështë qenë prej dikuj tjetër, jo vëcpe, jo prej Allahut, a ty do të kështë në gjithë shumë kunderthanje. Mirë po, në Kurani nuk e gjithë shumë kunderthanje që mund të e mërtohet kunderthanje. Edhe po ashtu, prav, si që i ledzumë fjalët e imam Bërbëharit, në përshkrim të devimeve të gjahmive, Do të të ashtë përshkrim pak të maj gjatë, mirë për përfësinjet shkurtimis në të që ka i thamë, se a të kanë mëhu bazat e islamit, e kanë mëhu se gjenet i zëhënemi janë kryu, e këstu me radhë, e kanë mëhu sumicën e asaj që ka thonë për nga meri sallallahu aleyhme sallem, edhe kuptohet se kur dikush e mëhon një ajet, ose një fjalë prej librit Allahut, do më thonë se a i nuk i... Beson Kurënit në përgjësi, nuk ka mundësi me thonë se këtë surë e besoj dhe këtë surë nuk e besoj Ose i besojnë disa ajetet e disa nuk i besojnë Pra nëse dikush me honë një ajet prej librit Allahut Aja ka me hu krejtësisht Kurënin edhe ka me hu krejtësisht Islamin Dhe me thonë ka dalë prej Islamit e, Me ka që mi aftojnë vë Allahu a'lem Vë sallallahu a'sallam e ala abdihi vë rasulihi nëbina Muhammed